INSESSION amb DJ Barbas Molt bones a tots, com esteu? Benvinguts, això és l'INSESSION recte final d'aquesta temporada aquesta és la nostra penúltima remember d'avui amb en Sergi nos sobre alguna formació o personatge històric. I amb sessió d'ens que no et pots perdre. Salutacions de DJ Barbes. Avui, com que la cosa va per llarg, començarem després de la sintonia amb en Sergi. Avui sí que ha no d'un temps i per anar fer el riu. Vinga, va! la Dance amb Sergi Aquesta és una petita pista perquè et facis una idea de qui parlarem en aquesta cultura d'ens d'avui. o Toca saber més sobre... Hola, Sergi. Què tal? Què t'expliques? Doncs mira, aquí a punt, punt d'explicar cosetes, com cada mes. T'he de dir que està tremolant la taula, eh? Perquè tinc la música a tope. Era una cançó molt bona, aquesta. De qui parlem? Doncs parlem, com no, d'una de les llegendes vives de, de, la, de la història d'ens de sempre, no? Parlem d'escuta correcta. sonava al Nessage, una de les més clàssiques, no? Sí, és, efectivament és un dels temes no més clàssics, potser més coneguts. Sí, no... sí, deixem-ho conegut, sí. A final dia per aquí, perquè, bueno, o sigui, Escuta és un grup que, bueno, ara desglosarem una mica la història. També comento que, bueno, òbviament en la preparació d'aquest programa d'aquesta secció, m'he donat compte que en un mes, o sigui en, en, la secció, en el temps d'avui, és impossible comentar els 20 anys d'història que porten a sobre els Escuta no, i més com sabent com ets tu eh? <ríe> bueno. pren tu com un piropo eh? però, oh, però que no calles no, no, no, però tampoc m'interessava agafar i avorrir la gent com si això fos una missa o, o un sermó o una classe università escolta, no avorreixes a ningú eh? bueno, gràcies vale. ah, vinga doncs això, només comentar-vos que farem dues parts sobre Scuta, farem avui la primera Avisar a tota l'audiència que és un... són sons el que posarem avui bastant dels 90 No és la història més recent d'Scuta Però bueno, també va bé conèixer d'on surten i, i què és el que han fet no? Superinteressant, doncs començarem pel principi, no? Doncs sí, hauríem de començar primer doncs, per presentar una mica Qui són aquesta gent, d'on venen, què han fet i, qui, I quina és la carrera que porten, no? A mi em dius Scooter i em el cap un tio tenit d'arròs o de blanc eh, Cantant i, i cridant a Scooter no? Bé, bueno, això és que suposo que seré una mica al tòpic, no? Però efectivament, sí. o sigui, l'ànima d'Scooter és el seu cantant Un tio una mica així estrany El, el plan Marilyn Manson d'Aldens, per així dir-ho <ríe> Però sí, aquest és, aquest és un, un home nascut a Alemanya de nom Hans-Peter Gerdes Però ell es fa anomenar HP Baxter Igual que els ordinadors HP Sí, sí, sí és un simil així similar de Hans-Peter Doncs ell es posa HP Baxter Principalment és conegut com a Baxter Aquesta És la, la principal Ànima de, de lo que seria el grup no? El que passa és que després Ja, doncs, òbviament, no només ell hi ha una altra persona que diguem-ne que sempre ha sigut no és la imatge però també és una coànima del grup, que és el senyor Rick J. Jordan en nom real conegut com a Hendrik Steller també aquesta gent es posa noms també com, com a, el llapis sí, sí, sí, o sigui, bueno, són alemanys i a nivell de, de fundació va haver-hi un senyor anomenat Ferris Bueyen que aquest eh, va deixar la banda pues, més endavant però això ja unirem ho comentant a mesura que anem passant l'estoneta. Referent dels de... logros que tenen aquesta gent, què et sembla si has que han venut 14 milions de disc? Què me dices? Què me estás contando? 14 milions de disc han venut en tota la seva trajectòria musical. No, no m'estranya, porten un, un historial que déu n'hi Sí, la veritat és que no és una banda massa novell, sinó que han viscut diverses generacions i diverses generacions de sons a nivell, a nivell musical. Són gent que, curiosament, veurem l'evolució. No? Sempre han apostat per un tipus de, de so molt, molt clàssic, és el tecno alemany, que és així molt, bastant fort a nivell de, de BPMs, i sobretot el que per mi és el seu propi estil és la distorsió i, i l'home arròs cridant, no? Ah, sí? Sí, llavors amb el contrast de que sempre hi han posat veus, sobretot a, a pitufades, que, sí. eh, que fan pues, que els, li donen una tendresa addicional als temes. No? Llavors, bueno, són temes pues, per saltar, per ballar, per cridar, pues, per, per fer l'animal principalment. Què més podem comentar? D'on venen? Doncs pues, com hem dit d'Alemanya, exactament de Hamburg És la ciutat d'allà on van sortir Quan es van formar? Es van formar sobre l'any 93, 1993 És a dir, fa 16 anys, aproximadament Són ballots, sí, sí Sí, són gent que, bueno, jo és el que, el que sempre he pensat no? la, Els projectes que ens tenen una vida Normalment no acostuma passar més de 5-6 anys els més llargs sí que duren fins a 10, però aguantar 16 anys amb el tirón que bord Escuta i que cada èxit que fan continua sent un èxit. I que segueixen apostant més o menys per uh, un estil símil, eh? Que, que no tothom això ho pot dir. Sí, és el que comentarem, no? O sigui, ja veurem com són els inicis, que veritablement sí que són més diferents del que estem nosaltres acostumats a Escuta, però sobre l'any sobre un, un any en concret es van estabilitzant aquest estil i han continuat fidels, fidels, fidels i veient que o sigui que veritablement o sigui, tenen un lloc en a, en a la música perquè o sigui, eh, està clar que un grup d'aquestes característiques ho funciona o oh, adeu Funciona i vas a, veus algun concert per al YouTube i veus que avui en dia encara segueixen rebentant eh? Sí, això és principalment perquè tenen, a nivell de, de la Gran Bretanya estan fitxats per All Around the World que és una de les discogràfiques que té el Club Land no sé si, bueno és un, diguem-ne, una espècie de MTV però en plan més bèstia <coughs> perdó llavors el el, el el que ells fan és això, o sigui continuen fidels, és que és que m'ha estat comentant i on plan estadis, o en plan tot allò on vagin però perquè, o sigui, continuen produint un nivell de qualitat exquisit no tothom pot dir que té 16 anys i 13 milions de, 14 milions de discos venuts. No, no, i que segueixin no. aquí i que encara els hi queda, no? Doncs pues sí, esperem que sí, pel bé de tots. Comentar, què et sembla si comentem una mica el que seria el període pre-Scuta? Doncs vinga, va, comencem per als inicis, tal com deies tu, abans del 93, no és? Eh? Sí, efectivament, abans del 93, eh, Scuta no era conegut com a Scuta. L'any 86, el senyor Baxter, la ros que canta, sí. i el senyor Rick J. Jordan, es van conèixer. Va ser, doncs, bueno, per fer més que res, una espècie com, com de grup musical. O sigui, siguts, han volgut fer música des d'aquest de, any, des de la tendra edat, per així dir-ho. No? Sí. I van juntar i van fer un projecte musical anomenat Celebrate the Nunn. Celebrate the Nunn, a diferència de lo que és es Scuta, és una espècie de grup Simpop, per així dir-ho Cosa que a finals dels 80 Comencemets del 90 estava bastant de moda Si ens posem a comparar mmm, Diguem-ne que els Simpop Van intentar copiar el tirón Per així dir-ho Que van tenir els de Pochmode O, o grups similars no? uh -huh. mm, És com, com aquests subgèneres Que surten puntualment Per intentar fer una mica d'èxit I desapareixen tal com arriba comentar que bueno, vam treure dos àlbums, el Meanwhile, el 89, i el Continus, el 91. Jo, si et sembla, podríem escoltar un dels singles que va tenir més o menys éxit. Diguem-ne que encara es continuen, depèn de quins, de quins diria jo, mercats, o sigui, o, o retromercats d'aquest tipus de pop més cultur, de club, eh, continuen tenint molta bona fama. Sí, sí, doncs el tenim preparat, si et sembla, escoltem aquest. Parlem de l'Ordinary Town. As long as she just to school The world still seemed to be alright Now she's feeling like a fool As a working girl Night by night In the restaurant the gas station, From eleven till Five a.m Her boyfriend a mechanic is the only, the only ray of hope Això és l'Incession, avui anem una mica més enllà, eh? Això em recorda una mica també el rollo Peter Schilling, no? Sí, és una mica... És algo alemany, o sigui, sí. els alemany sempre han sigut una mica... Jo jo que no el vull ofendre, <laughs> perquè també tinc família alemanya i, no, i els respecto tots, però sempre han sigut bastant raros. Vale? Llavors, diguem-ne que van tirar una mica sobre l'any 89, dels quals molta de la nostra audiència n'hi havia nascut, i la, i la resta pues, tampoc potser no tenia excessiva consciència sí que hi haurà sí. un determinat sector que sí que tindrà una consciència recordarà l'any 89 sí. però possiblement fos una, una època en la que es posés de moda això l'estil de page mode l'estil com dius tu Peter Schilling i a més mm, no sé, diguem que ells van provar per aquí, van intentar i sincerament pel que sembla doncs, van tenir doncs, un parell d'anys bastant, bastant bons Sí, però els hi va costar una mica, no? Potser més que, que... Jo crec que al final no deuria acabar de cuajar O sigui, és com allò que intentes Que veus que no estàs fet per fer aquest tipus de música sí. És el que jo penso és lo que jo penso. I sincerament, clar, per lo que sembla Es van donar compte que estaven equivocats I van, van fer una altra cosa diferent Que els hi ha sortit bastant bé Començarien el que ja seria Scooter, no? Ara sí, uh -huh. cap al 93 No exactament No encara, encara no, va, digues A veure, no. és un període molt, molt curt però el que és el H.P. Baxter eh, va decidir i doncs, bueno, degut a que no, no hi havia massa no van acabar de cuajar el que hem estat comentant, va decidir fer un grup de, de remix anomenat The Loop vale? van, bueno, simplement es van dedicar pues, a remixar determinades cançons de determinats artistes alemanys és d'aquells com bueno, són alguna cosa o sigui, que per fer uf, més ballables alguns estils algunes coses que sempre s'ha vist pel no? sí. tema de la figura del remix eh? però llavors sí, tal com bé tu, dius tu de el Deluxe, o sigui va, va ser una cosa completament transitoria fins que es va decidir fer un projecte musical que no un grup sinó un projecte musical que han anomenat Escuta amb els tres membres a, que hem comentat al front d'aquest projecte mm, Primer single Primer single i alguna relativament estrany. Ho diré en francès, tot i que el meu francès és nul. ¿vale? O sigui, si, si algú vol, vol enviar la pronunciació exacta del, del single, que ho faci a la direcció de correu del programa. Tranquil, perquè no, no fa falta, eh? perquè el meu francès tampoc és... que jo tampoc sé res, eh? Vull dir que, que, que costarà que ho pronunci. Eh? Bueno, doncs, el, el nom del, del single va ser... Ballet de l'Arms o alguna cosa així sí. la traducció al català seria Vall de llàgrimes Vall de llàgrimes sí, i és una producció que va encertar el projecte Scuta l'any 93 és això que sona de fons, no? exactament doncs vinga, deixem-lo escoltar una estoneta molt bé cultura dents amb Sergi Escolta'm, Sergi, no cantant aquests o què? No, no és un tema cantat Estava esperant que cantés per donar-te pas i, I escolta, acabarà la cançó I encara no, no hauríem dit res No, no, no, no, no canten Diguem-ne, és una... La primera part de d'Scuta no es va apostar Per lo que van fer les veus, curiosament Fixa't que aquest tall que hem posat És també una espècie com de reedit de The Loop ¿vale? O sigui, diguem Que va ser també com per intentar vendre Una mica la, la imatge de The és, diguem-ne, un scooter no es creia en un projecte, diguem-ne, que, es, que es faria, que es continuaria. Es va donar, doncs, pues, jo, què sé, un, un nom, com se li podria donar una cosa, doncs pues, per fer, doncs, pues, pues, temes una mica de relleno, no? Sí. Eh, en què podríem classificar aquest tema? Doncs pues, òbviament això no és tecno Això és entre house House Classic I una mica En una espècie com de base traltera no? Però sense arribar És una mica estrany Deixem-ho en, en experiment, no? Sí, sí, sí, no sé ni quants discos van arribar a vendre Però diguem-ne que és, no està considerat Com un single d'escuta Tot i que porta el nom i veritablement és el primer De l'any 93 sí. On va començar la llegenda? La llegenda va començar un any després, sobre l'any 94, on el segon single d'escuta va ser el que, veritablement, va, va tornar boja a mig món. Com va ser això? Doncs, pues pel que es diu, va ser una vegada en un festival dance, van anar al d'escuta pues, a, a posar els seus temes, i, al mig de l'escenari, H.P. Baxter li va donar per improvisar una mica sobre sobre el que passava, o sigui, bueno, a cantar una mica, o entre cantar i cridar... Rotllo MC, no? Efectivament, Rotllo MC. Llavors, doncs, pues, a partir d'aquí, <coughs> què va passar? Doncs pues, la locura. A partir d'aquest segon single es va, es va tornar tothom boig per escutar. De quins singles estem parlant? A tu et sonarà, si et dic... Haipa, haipa! Doncs vinga, va, per qui no el recordi doncs el tornem a posar aquí a l'InSession si et sembla. Doncs vinga! on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter? I want to see you sweat! to see you sweat yeah hyper hyper hyper hyper Hiper, hiper! Aquest és un tema que vaig conèixer gràcies a un company de ràdio, des d'aquí una forta abraçada d'Izey Flecky. Ell doncs em va ensenyar aquesta cançó fa uns quants anyets, eh? El Hyper Hyper de Scooter. Sí, és, és el primer single, per així dir-ho, d'Scooter. Com, com a curiositat, comentar que és un single que es va... diguem que no, no es va apostar massa per ell, va dir, bueno... Eh, aquest ha fet aquest crit aquí l'escenari, doncs, pues, bueno, li editem pues, perquè no hi ha una altra cosa, no? i sorprenentment va vendre 700.000 còpies aviat ja has dit sí, sí, sí, és el mateix que avui en dia o sigui... sí, no, avui en dia és molt senzill arribar a aquestes còpies eh? mare meva doncs, comentar això o sigui el, el tema aquest eh, curiosament hi ha un trosset més endavant que parla, o sigui, comença, comença a, a recitar jo crec que no sabia ni què dir i comença a dir, doncs, noms de dijòquies no, Lauren Garnier no sé, comença a dir bastanta gent així que molts d'ells sí que tant recordes que han sigut gran dijòquies de prestigi ja ha retirat però d'altres, sorprenentment, continuen en actiu sí, sí però bueno, és l'anècdota de, del tema, no, per així dir-ho mm, què, què és el que va passar? clar, després d'un grup, un semidesconegut com era Escuta, vendre 700.000 còpies d'un disc com aquest que ja és una mica el que nosaltres estàvem acostumats a sentir d'escuta si aquest tema potser té una mica d'àcid té el, alguns, alguns components de lo que l'estil àcid té bastanta potència o sigui, és un tema que possiblement sonés en alguna de les sales valencianes de, de la famosa ruta de la famosa ruta del bacalau sí. algun dia li dedicarem una un culturament Continuem, parlen d'escuta de, eh, Quin va ser el problema O quin va ser el, el perill que la gent pues, Després d'aquest gran èxit esmesurat Que fos un grup d'un sol, sol èxit eh, Es van posar a ser i a produir I van treure El que seria el seu tercer hit Escuta Move your ass Ravel Això és màquina, eh? No, això és tecna alemanya Bueno, sí, ja ho entens, però s'assembla sí, molt, clar, eh, la, la màquina D'aquella època, màquina és que època? Això, això és punxable, sempre sent en qualsevol de les sales que que posaven música als anys 90 a València Sí eh, Què dir d'aquest tema? Bueno, que és un temazo com una catedral, ¿vale? inclòs l'any 96, si moltes no recordo, en el Demolition Mix 2 de l'Anco i Negro Uf, queda lluny això Bastant lluny <laughs> i comentar que per primera vegada introdueixen la veu femenina jo que m'ha comentat, una veu epitufada sí, sí, correcte i bueno, o sigui, més àcid molt més eh, jugant amb sintetitzadors han escuta les BPMs pel sostre entre, en aquesta època des del 93 al 90 podríem dir que els d'escut anaven entre 160 i 190 bpm que és una barbaritat com bé, bé tu sabràs sí, sí, sí, en la màquina més o menys estem al 165 no? en penso més o menys eh? sí, aproximadament doncs <coughs> pues hi ha temes que d'escuta imagina't, encara pitjor encara més ràpid, sí, va... Ves, com, principalment com, com tot el que és el dents oriental el japonès i una més sí. que rosa sobre els 170 180, 190 bpm però bueno molt bé Sortirem de la, de la fase inicial d'Scuta, doncs per començar... Bueno, òbviament van començar una carrera plegada d'èxits i nosaltres ens quedarem en el que va ser un petita, una petita transició amb el seu àlbum Our Happy Hardcore de l'any 96 on van decidir baixar les BPMs per alguna una mica que no fos tan agressiu, per així dir-lo, no? Jo, si et sembla, podríem escoltar uh, un, un tema d'aquest àlbum que és Lime Raving que té un truc, un truc que després pararem, si et sembla el poses? Molt bé, doncs vinga, va Put on my raving shoes And I bought it a plane Touchdown in the land Where the skies flow blue In the middle of the pouring rain Shining down on me Yeah, I got a first ticket I Feel as good as a boy can be I'm raving, I'm raving Efectivament, aquí baixaven una mica els BPMs. Quin és el truquillo que tenen preparats? Sergi, desvella'l. Et sona tu aquest tema alguna cosa? No, ara mateix no hi caic. No? No. Segur que no? No, ara mateix no. Fixa't, o sigui, si puges el volum veuràs que tornen a haver-hi... O sigui, sintetitzadors, àcid. Diguem-ne que és la fórmula seva secreta. Ah, sí. Òbviament, es estat un tema molt més lent. No és tan bèstia com el que hem sentit abans. Però justament aquest tema... Tu no sà una cançó de Walking in Memphis? No, però la tinc a punt. Doncs posa -la a veure. A veure què tal sona aquest Walking in Memphis. From a blue suede shoes and go to the plane. Touch down in the land of the Delta blues in the middle of the pouring rain. you down over me yeah i got a first class ticket but i'm as blue as a boy can be then i'm walking in memphis Just walking with my feet 10 feet off a beam walking in memphis but do i really feel the way i feel the ghosts of Elvis to security Sí que és la mateixa, no? Sí, em naques semblen una mica, no? Os assembla, sí. Sí, sí. És no és una cover, perquè veritablement el escut fa fans de la seva pròpia lletra, però, bueno, suposo que en aquest senyor, anomenat Mark Cohn, li haurien de pagar algun tipus de dret d'autor. És el mateix que vam parlar més o menys eh, sí, el, el mes pasat, passat, no?, amb el amb tema el covers. Suposo que, bueno, a diferència de, de d'una aquí sí que es va arribar a algun tipus d'acord sí. per poder pues, eh, copiar literalment el que és la melodia. Eh, continuem llavors amb el Discuta, després d'aquest breu parèntesi de música sense, sense àcids, sense sintetitzadors i bastant més melòdica, no? Sí. Continuem parlant sobre l'any 98, vale? que bueno, va haver-hi un petit canvi en el que és a la, a la, de membres en el, a la banda, el, el, els components d'escuta. Va marxar el senyor Ferris Bolles, aquest tercer personatge que potser no ha sigut dels més característics d'escuta, però per deixar d'entrada el que va ser DJ Axel Kuhn algú que ja havia col·laborat amb ells fent producció a l'estudi i demés es va incorporar el que seria la, el conjunt musical van treure un altre àlbum aconseguit, que estaven completament amunt, o sigui, fent àlbums com, com màquines o sigui, constant, constantment a l'estudi i van treure un, un, àlbum, o sigui, un hit vale, que segur que tot tu et sonarà, vale, de l'any 98 que és el Call Me Mañana Call Me Mañana, sí efectivamente llavors es un tema que bueno pues para continuar vaya ahora vaya en la evolución de escuta que es gairebé lineal en la que chant la estabilidad en lo que es la fórmula de escuta y i... eso pues es lo que es lo que ya donde siempre iba más mañana out yeah I used to say when we were starting up now I represent the silver visit are ready to explore and check the microphone now back on the floor I want to see you soon like in the business we so come on to check this. get up tonight we're gonna make it right look like the business we so come on to check this. get up tonight we're gonna make it right look like the business and so come on to check this. get up tonight we're gonna make it right work like the business and so come on and check this, right. like so this. Right. Like so this. yes. Yeah. Ahora aquí només falta el crit del El hombre máquina, ¿no? El hombre pastilla. Sí, la verdad es que, bueno, són músiques que s'han fet servir principalment també pues, per, per l'explosió del de, de sí. gènere musical que és la màquina, ¿no? O sea, en aquell, aquell llavors aquí, sobretot sobre aquí a Espanya, predominava, ¿no? Sí, sí. Sons, sons, bueno, òbviament no, no estan massa categoritzats amb la màquina, o sigui, sempre, sempre tendem a fer rimembas amb, amb altres temes com... Bueno, com temes mítics de la màquina principalment, no? Sí, sí. la màquina clàssica. Però, bueno, aquí estan i, i els, estem els estem recordant precisament per això, perquè no caiguin una mica oblidats. Mm, és el que comentava més més escuta, o sigui... El que bo que tenen és que mai han caigut en, en la monotonia de fer servir els mateixos samples, els mateixos cintes Sempre han buscat melodies noves Sempre han buscat intentar innovar dintre de, de, de, de, de, de tot el, el que és la música electrònica I per això no s'han estancat Encara que sempre han fet un estil de música similar Sempre han buscat, per dir alguna cosa, ser contundents Però han intentat innovar, no? han intentat buscar sons nous Jo suposo que o sigui, fent servir la mateixa fórmula el que, el que han fet és que les dues cançons mai són iguals i això doncs, és un gran acert, no? perquè o sigui, saps el que trobaràs, però no saps com. I això doncs, els ha donat sempre un plus de qualitat, que saber que totes les produccions d'escuta estan treballades i tenen, i tenen doncs, doncs, un plus de qualitat bastant bastant interessant. Molt bé, doncs queda poquetja,? eh? Poquet per avui. Sí, ja com hem comentat, o si sigui, imagines, només portem la meitat de la seva carrera, i ja portem una bona estona parlant, o sigui que ens haguéssim menjat tot el programa i possiblement haguéssim esgarrapat temps dels veïns, cosa que no crec que siguin eh, disposats a fer. No? no crec que els hi faci molta gràcia, eh? Sí, sí, sí, sí. <ríe> bé, bueno, doncs comentarem ja per últim l'any 99, i aquí ens parem, sí? i ho deixem parlar pel mes que ve. Uh, The Heavy Wait Jam, un àlbum d'escuta, més escuta, més so... Però hi ha un tema que m'agradaria recordar, no per res en especial, sinó perquè jo crec que defineix exactament què és Scuta, no? i és un tema que s'ha fet veritablement famós, o sigui, i en algunes de les seves sessions en directe sempre al punxant, perquè jo crec que és una cosa bastant impressionant. Parlem del Faster Harder Scuta. Molt bé, doncs, Sergi amb això marxem ja per avui d'aquest Cultura Dance moltíssimes gràcies ens veiem el mes que ve i seguim parlant d'escúter scooter. nhi do aquests 20 anys de història el que dona, eh? per a aquesta gent L'exalt és que sí l'exalt és que, o sigui, gràcies a Déu han, ha sigut interessant pel món de la, de la música i, bueno eh, intentarem continuar repassant la carrera amb la mateixa sintonia que portem ara simplement que passaran 30 que esperem que almenys algú tingui ganes de continuar sabent més sobre. Jo crec que sí. Sergi, ens veiem en el pròxim Cultura Dance. Gràcies. Una salutació. Vinga, ens veiem. Adéu. Estat al Cultura Dance d'avui Amb el nostre amic Sergi Avui a Scooter, primera part Nosaltres no descansem perquè després d'una petita pausa Acabarem l'incession amb la sessió Dance Fins ara El bloc de moda es DJFLU.com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 InSession, un programa presentat per DJ Barbas. InSession, al magasin dents dels països catalans. Comença la sessió dents. Digibarbas InSession InSession Família, comencem aquest espai de mescles en què et recordarem cançons clàssiques de la història del dance, com per exemple aquesta de Castells Project, cantat per David Lime, això es diu Playboy. Sessió Remember, som -hi! teu cos. Demana incesció. Bon rotllet, sí senyor! All in the dark, I'm the passion, break your heart, Ooh, oh Lord, dial my number, hey my love, I am your man, not the simple playboy, Ooh, oh just a sweet lover, make you know it. El magasin dels països catalans. dels AFL 65 que es deia Lucky Incessionant DJ Barbas ós en recta final de l'incession, aquesta és la sessió Remember. Aquí tens aquesta dels Benga Boys. Aquesta m'encantava, eh, quan era petit. Aquesta és ella, què és? Vinga, boys! boys! Anem a que un dels temes més clàssics. Urbano, segur que et sona aquest Love Me Tonight. Are you losing the crowd, living without direction? Are you looking for a reason to survive? Don't you feel all the people talking without connection? pumpchas Love so Barbar's In Session In Session La veritat és que d'aquesta cançó me n'havia oblidat fins i tot jo, eh? suposo que per això han tret àlbum de grans èxits. Aquest és el darrer tema que et punxo en aquesta sessió, és el Dr. Jones de Nives Dimenska, Aqua! que cara que esta eh Wake up, up. up. Incesionan DJ Barbas Wake up. dediquem al nostre amic Sergi eh? i amb aquesta cançó doncs, nosaltres que marxem, gràcies per ser aquí una vegada més això és l'Incession, al magasín dents dels Països Catalans ens veiem, una abraçada de DJ Barbas en el pròxim programa DJ Jose sessió dents i molt més, no t'ho perdis, adeu, gràcies